Bismillah, alhamdulillahi, rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumme la ilma lana illa ma'alamtana innaka enta lalimul hakeem. Allahumme alimna ma yanfa'una wa anfa'ana bima'alamtana. Wa zidna ilman ya Rabbil alamin. Naka islava ihuala Allah subhanahu wa ta'ala unalika kolika inyigo velčina koliko sama Allahu jalla jalaluhu dolikuje. Naka islava islaam. Na Allahov poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alayhi ve alihi ve wa onoga kojeg je Allah dželle jalaluhu poslao pre cudni dan da upozori i opomene da donese radosne vijesti vjernicima a da opomene i upozori nevjernike na Allahov dželle veliku prijetnju njegovu kaznu koja će se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 ruknova neizostavnih sastavnih dijelova koje mora vjernik imati pri sebi mora vjerovati u sudnji dan Allah subhanahu wa taala kaže u suri al-Baqara 177. ajetu walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir kitabi wal nabiyyin naprotiv vjernik dobročinitelj ona koji vjeruje u Allaha vjeruje u posljednji dan vjeruje u njegove meleke njegove knjige i vjerovjesnike Onaj koji nevjeruje u posebni dan, sudnji dan, njegovo nevjerstvo je veliko nevjerstvo. Dakle izvodi ga iz vjere islama. Allah subhanahu wa ta'ala rekao je: "Onaj ko ne vjeruje u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike i Onaj koji nevjeruje u Allaha, nevjeruje u njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, onaj koji nevjeruje u posljednji sudnji dan, ta je daleko daleko za lutao s pravog puta.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 jeli govorićemo. Dakle prije svega o preznakima sudnjeg dana malim i velikim, jesu li svi mali preznaci sudnjeg dana se ostvarili, je li nešto od njih ostalo, ako je ostalo, hoće li se nešto od tih malih predznaka sudnjeg dana dešavati između velikih ili veliki preznaci sudnjeg dana neće nastupiti sve dok zadnji mali preznak sudnjeg dana se ne ostvari, pa onda odpočinje veliki preznaci sudnjeg dana koji im redoslijedom će nastupati i odvijati se veliki preznaci sudnjeg dana i šta svakom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 isklonuo, uskratio to znanje svim svojim stvorenjima. Makar to bili najodabraniji meleki, makar to bili najodabraniji poslanici, niko od njih ne zna kada će nastupiti sudnji dan. Muštrici, mnogobožci Mekke, mnogo su zapitkivali Allahov poslanika, alaihi salatu Selam, negirajući, ismijavajući se, izigravajući se sa sudnjim danom, mnogo su zapitkivali Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, kada će se desiti sudnji dan. Dakle, brojni su kuranski ajti koji govore o tim njihoj zapitkivanjima, pa kaže Jelle Jalalhu u suri Al-A'raf, 187. ajetu, jes'alunaka anissati ejjane mursaha, pitaju te o sudnjem danu, o kiametu, kada će se zbiti sudnji dan? Kul innama ilmuha inda Rabbi, reci znanje o sudnjem danu, posjude je samo moj gospodar.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 La tikom lla bagte neće vam doći osil neočekivano jez yes, eluneke ke enneke Hafinju na Anha pitaju teavo da ti on njemu nešto znaš o vremen nastuppanja sudnjeg dana koli innema ilmuha inda Allah, recci znanje ponovo Allaha šhano talala naređuje da se znanje vvrati njemu đeleđel Allahhu. Reci znanje o sudnjem danu postoji samo kod Allaha subhanne talla volla kinnatara nasila je Alemun, ali većina ljudi o tome ne zna. Također kaže Dželilul جل Džalaluhu suri Al-Ahzab, 63. ajetu Jes'alukan-nasu anis-sa'ati, pitanju li ljudi o mnogi ljudi o sudnjem danu. Nastupu sudnjeg dana. Kul inna ma'ilmu 'inda Reci ponovo. Znanje o sudnjem danu je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa ma yudrik, la'alla as-sa'atu takunu qariba. Šta ti znaš, možda je sudnji dan vrlo blizu. Stoga nam je dakle određeno da znanje o vremenu nastupa sudnjeg dana vratimo Allahu Subhanehu kao što je čuli ste bilo naređeno i vjerovijesniku Muhammedu alaihi salatu wasalam قل reci znanje o sudnjem danu o ha da mir ha vraća se na sudnji dan reci znanje o sudnjem danu je samo kod moga gospodara dakle Niko ne poznaje do Allah subhanahu wa ta'ala vremena stupanja sudnjeg dana. Kaže Šenqiti rahimahullahu ta'ala u svom tefsiru ad vaul bejan da ova čestica in nema ima značenje ogran ograničenja hasra, tufidu al hasr, dakle ograničenje, posebnost da znanje o sudnjem danu posjeduje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Ketir rahimahullahu ta'ala ovaj prvi podruži ajati sure Al-Araf 187. kaže...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 to jest ne poznaju ni nebesa ni zemlja, to jest niko od stanovnika nebesa i zemlje izuzovallaha ne poznaje nastupanje sudnjeg dana. Kao što Ibnu Ketir Rahimahullahu Ta'ala spominje riječi Katadeh Rahimahullahu Ta'ala koji kaže znanje o nastupu sudnjeg dana teško je stanovnicima nebesa i zemlje jer ga oni ne poznaju. Također Allah Subhanahu Ta'ala kaže u suri al Jez elunekan sati Janemor Saaha pitaju te v sudnjim danu kada će se desiti. sudnji dan. Fime temin kraha, ti ne znaš vrijeme nastupa sudnjeg dana kako da o tome govoriš ila robike muntehaha o njemu samo tvoj zna. vrijeme nastupanje sudnjeg dana samo tvoj zna innema temundvirumejahšaah, ali ti opomeni upozori onoga upozori sudnjim danom onoga koji se boji tog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 znanje o nastupu susdnjeg dana sakrio od svih stvorenja i ostavio ga samo za sebe zato je rekao inna rabbike muntahaa onjem samo tvoj gospodar zna također allah subhanahu wa taala kaže ileyhi yuraddu ilmus saa njemu se vraća samo njemu Ovi koji poznaju arapski jezik je zaključuju da se ovako prevodi samo njemu allahu subhanahu wa taala se vraća znanje o osudnjem danu zašto zato što je došao ovaj jar između i ileyhi na početku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 Osim Allah subhanahu wa ta'ala. Također Allah subhanahu wa ta'ala je rekao slično Inna Allahe indahu ilmusa. Doista samo Allah kod Allaha je znanje o sudnjeg dana. Također ovdje je rekao indahu ilmusa. Nije rekao ilmusa ti indahu. Dakle je rekao indahu. Jari međurud došao na početak. pa dakle time se također ukazuje da Allah subhanahu wa ta'ala jedini poznaje vrijeme nastupa sudnjeg dana. Allah uposlanik alihi salatu wasalam je rekao ključeva Gajiba je peta na fatihul gajb hansun, ja ne pozna ih niko do Allah, subhanahu wa taala pa je proučio ajet inna Allaha 'inda-hu 'ilmusadokra je li 34. ayat sure Lukman ili 59. ayat sure Al-An'am pa ibn Abbas radhiyallahu taala nehuma povodom ove ajeta rekao je ovih pet ključeva gajba ne poznaje niko drugi do Allah, subhanahu wa taala jedino on ne poznaje ih niti odabrani melek Džibril niti poslanik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 Samo Allah subhanahu wa ta'la to znanje. Ibn Kathir rahimahullahu ta'la kaže u svome vrijednom dijelu en nihaye. Dakle, drugo dijelo, ne ono elbidaeva en nihaye, drugo en nihaye. Kaže, ne prenosi se vjerodostojno od vjerovjesnika, sallallahu alihi wa alihi wa salam, ni jedan hadis u kojem on tačno određuje vrijeme nastupa sudnjeg dana. Ne prenosi se vjerodostojen hadis. Postoje izmisljeni hadisi, postoje slabi hadisi, jel'i? Ali verodostane hadise ne prenosi od Allahov poslanika alihi salatu sam da kaže tada i tada će se tačno desiti sudnji dan. Već je Allahov poslanika alihi salatu sam spominjao samo pojedine predznake sudnjeg dana. Imam se Kavi, veliki muhaddis, rahimahullahu ta'ala, kaže o svome dijelu al-maqasidul hasene, svaki hadis u kojem se spomene tačno nastupanje sudnjeg dana ili je u osnovi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 Vraćajući se na ovaj ajet Al-An'am, 59. ajet sure Al-An'am, gdje se spominje pet ključeva gajba ili pet pitanja koje poznaje samo Allah subhanahu wa ta'la, kaže Ovih pet pitanja, ključeva gajba koje poznaje samo Allah subhanahu wa ta'la, kojih bude prizivao, tvrdio da ih poznaje ta je kafir nevjernik. Jasno.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 ne slijede uglavnom odmah jedan za drugog. Desi se jedan mali preznak sudnjeg dana, pa prođe određeno vrijeme, pa se pojavi drugi. Dok veliki preznaci sudnjeg dana, dakle, vraćamo se od početka, dešavat će se odmah, ne posebno, pred sudnji dan. Odmah će se dešavati, dakle, predsudnji dan. Kada se počnu dešavati preznaci sudnjeg dana, halas, gotovo je, sudnji dan nastupa. Biće i tekako čudne stvari,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 mora vjerovati i u malo i velike predznake sudnjeg dana. Sve predznake sudnjeg dana o ko, kojima govore jasni vjerodostojni šarijatski tekstovi, o kojima govore kur'anski ajeti, o kojima govore jasni vjerodostojni hadisi Allahova poslanika, alihi salatu u I vama je to dobro poznato koliko a, se to vrednuje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nije vjerovanje u gaib spomenuo kao prvo osobino vjernika u svojoj plamentoj knjizi, sad nije odma nakon sure el Fatiha odpočinući suru el Bakara počeo odpočeo sa spomenom ili spominjanjem osobina vjernika Alif Lam Mim zalika el kitab la rayba fi hudan lil muttaqin jeli Alif Lam Mim to je uzvišena knjiga u koju nema ni malo sumnje od početka do kraja ona je upustvo kome samo bogobojaznima lil muttaqin ekskluzivnost posebnost samo bogobojaznima ko su to bogobojazni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 Izmejostalog dakle potrebno je da vjeruje još u druge detalje, ali dakle ako bude vjerovao u ovo, također bi će ispravno njegovo vjerovanje. Allahu poslaniku alejhi sallam, Allah subhanahu wa taala kaže što je li čuliste rekao je elladina ju bilo gaib, Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam također pojašnjavajući osobine vjernika rekao je elladina ju'minun ju'minun bi oni koji budu vjerovali u mene i u sve ono sa čime sam ja došao. Ibn Kudame, rahimahullahu ta'ala, slušajte dobro, malo je poduži govor, ali dakle i takako vrijedan pažnji. Ibn Kudame, rahimahullahu ta'ala, poznati ali, veliki islamski učenjak, kaže u svome sažetom, ali takako vrijednom djelu, lum'atu li ili blistavo objeđenja vjerovanja, kaže, obavez, obaveza je vjerovati u sve o čemu je obavijestio vjerovijesnik, ali hi salatu esalam, i što se vjerodostveno prenosi od njega. Sve jedno, da li mi to vidjeli svojim očima ili ne vidjeli.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 u to nam je obaveza vjerovati. Dakle, poput hadisa o Israo i Mirađu, koji se desili na javi, ne u snu. Zašto? Jer su ih mušrici. Mušrici, mnogobožci i meke su negirali Israo i Mirađu. A mušrici, mnogobožci i meke nisu negirali snove. Da je to bilo u snu, da je rekao da je Allahov poslanika, ali je sada sam otišao u snu, do kuca, zatim otišao na nebesa, prihvatili bi mušrici. Međutim, kad je rekao da je to bilo na javi, da je otišao u jednom noći do dj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 obistine se pred njima ti mali preznaci sudnjeg dana. sigurno. dakle, da to učvršćuje njihov iman, povećava njihov iman. Slično se dešavali ashabima. Za vrijeme ashaba, radijallahu anhu međmain, mnogi mali preznaci sudnjeg dana se obistinili poput uh, sukoba između Bizantinaca i Rimljana. Prvo su uh, između Bizantinaca i Perzijanaca, prvo su Perzijanci jeli, uh, pobjedili Bizantince,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 Jer nama je dobro poznato, vidimo ljude kako idu gatarima, kako idu siher kako traže, nude svoje dlanove, kako postaje emisije posle pola noći, jeli, nazovi na TV ekranima, jeli, li postoje kanali nazovi, on te bi ali pojašnjava čak dakle mogu se pokazati jeli, su, svoje ruke, pa ti on govori na osnovu tvoje ruke kakva je tvoja budućnost i slično, sve to ljudi žele. Među da ljudi vjernice ne bi upadali u ovake šerkijate kufrijate, Allah subhanahu wa dolazi sa svojom objavom sa knjigom i pojašnjava nešto toga što čeka vjernike u budućnosti. Također, Allahov poslanika, a.s.v. više o tome govori. Također, od koristi vjerovanja u predznake sudnjeg dana jeste obavjest o ovim predznacima u budućnosti i njihovo ostvarivanje, upravo onako kako je došlo u šariatskim tekstojima jedan je od najvećih dokaza istinitosti poslanstva Muhammeda, s.a.v. Kada pročitamo Za preznak sudnjeg dana. I kada se desi onako kao što je ob obavijestio nas o tome Allahov poslanika alihi salatu to je najveći dokaz, jedan od najvećih dokaza poslanstva Allahovog poslanika alihi salatu sam. I ovo je bitno da znamo. I te kako bitno ovo treba da nas postakne da izučavamo preznake sudnjeg dana. Danas se vodi velika bitka, velika borba po pitanju ličnosti Allahovog poslanika alihi salatu sam. I koji su na internetima dobro znaju. Na nas većina nevjernika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 Jeli je والله جل جللو jeru yakubudu ti nevjernici iskreni ako budu tragali za istinom za istin, istinitom istinom božijom riječi ako budu iskreni neće ih dakle neće moći ostati ravnodušni prema ovoj činjenici ako budu dakle razmatrali male preznake sudnjeg dana i vraćali se na njihovo događanje kako se desilo neće moći ostati ravnodušni ako budu iskreni ta činjenca ih će i zasigurno natjerati da iskažu uzvišene riječi eshedu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna rasulullah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 Šta piše između dva oka, na čelu? Šta će imati sa sobom desne strane? Šta će imati, je li, sa sobom s lijeve strane? Detaljno nas Allahov poslanika, ali ih i salatom, obavijestio o de deđalu. Kada se pojavi deđalu, nema druge da kažeš, uistinu si ti onaj o kome nam je, o kome nam je pričao Allahov poslanika, ali ih i salatom, o kome nas je obavijestio Allahov poslanika, ali ih i salatom. Dakle, ti taj taj lažac. Također od koristi izučavanja predznaka su sudnjeg dana jeste i da se čovjek pripremi za njih.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 Da će doživiti to, da ga to očeka. Da je vjerovjesnik alaihi salatu salam je rekao, o Osmane, doista ćete Allah subhanahu wa ta'la zaodjenuti odjećom, pa će o tebe munafici tražiti da skineš što odjeću, pa je pošto ne skidaj. Misleći na hilafet. I Osmano radi Allaho ta'la, znajući za taj hadis, čvrsto vjerujući u taj hadis, nije se odrekao hilafeta po cijenu svoga života.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 ponavlja, obnavlja, ako Bog da poputnina je uz njega, kada se desi, inša Allahu teala, bit smiren, bit će tih iskušenja za razko, dakle, od mnogih drugih koji neće znati kako da se postavi. Pa mi, inša Allahu teala, izučavajući ove preznake sudnjeg dana, vjerujem e, da ste e, o tome i čitali, učili, kada se povuče eufrat, rijeka, i kada iznjedri, izbaci iz sebe brdo zlata, kako ćemo se postaviti? Hoćemo lići?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 ali kada vjernici nauče i nauče da ne trebaju je liči jer je to narod boda Allaha kosanika alayhi salallahu ne trebaju vići ne treba držuti za tim ustegnuće se i sačuvaće inshallah taala je svoj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 Vama dobro poznat, ja sam spominjao ovdje taj slučaj, i ako Bog da s njim ćemo i završiti, budući da je malo poduženje.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 trgovali, kupovali i slično i vraćali se Džingiskanu. U tadašnje vrijeme tim državama je vladio havariz, vladao havarizm Šaha. Imao je svoje dakle, namjesnike na tim predjelima i ta dvojica trgovaca kada su došli do Irana, zamjenik tog havarizma Šaha, njegovu naib, naibu Rejs, jeli, ubio je tu dvojicu trgovaca. Uzeo robu koju su oni imali sa sobom, jeli, pa je ta vijez došla do Džingiskanu. Ta vijest je došla do Džinges Kana i Džinges Kana šalje svoga iza slanika, šalje pismo. U pismu stoji i, i iza slanika da je došao do havarizm šaha, či, citiramo dakle njegove riječi, pa kaže, Džinges Kana je rekao u pismu, od ugovora između kraljeva, između moluka kraljeva jeste da se trgovci ne ubijaju. a smiju se ubijati, to je ugovor između nas. Jer oni donose kraljevima skupacijene stvari, dakle koriste nama.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 Ustao je uzeo sablju i ubio i tog trećeg čovjek. I ta vijest je došla od Džingis Khana, šta se desilo sa njegovim trećim rasulom pos, i zaslanikom, poslanikom, a da dakle, to ubistvo i zaslanika još veće od ubistva trgovac, kao što vam je dobro poznato, Ratovi se vode radi toga. Pokreću se Ratovi radi toga. Kada je a taj čovjek je također kažu, bio starac, ostario taj zaslanik.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 riječi svoga posanika Muhammed Aleyhi Salatu Sam. I to zasigurno, jer muslimani budu ostavljali objavu, budu ostavljali Kur'an, budu ostavljali haditha Allahova posanika Aleyhi Salatu Sam. Oni prvi budu to kazili, kršili zasigurno dakle ovo injih čeka. Inša Allah Teala staćemo ovdje, ako nastavi ti nastavi ti, ako da sledeća nedelja, ako nasa Allah poživi, da di nam zdravlja. Akuulu qavlih hada, ustagfirali li velikom, ustagfiru, innahu huvala gufuru rahim.